A huszonharmadik fejezet Ne fogadj el hamis hírt, És ne fogj kezed gonoszszal, Hogy hamis tanúságot tégy. Ne kövesd a tömeget Rossz megtételére, Sem az ítéletben Ne nyugodj bele a sokak véleményébe, Hogy eltéri az igazságtól. A szegényen se könyörülj az ítéletben. Ha ellenséged eltévet marhájával vagy szamarával találkozol, Vezesd vissza hozzá. Ha valaki gyűlölt téged, és te látod, Hogy a szamara összerogyott a teher alatt, Ne menj el mellette, hanem vele együtt emelt föl. Ne fordítsd visszájára a szegény ítéletét a perében. Menekülj a hazugságtól. Ártatlant és igazat meg ne őj, mert utálom a gonoszt. Ne fogadj el ajándékokat, mert az okosakat is elvakítják, és kiforgatják az igazak igényét. Az idegent ne nyomd el. Tudjátok, milyen sorsa van az idegennek, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Hat éven át vest be földedet és arasd a termését. A hetedik évben azonban hagyd ugaron és ne a terméshez, hogy néped szegényei éljenek belőle. Amit ezek otthagynak, legyen a föld vagyjaié. Ugyanígy tégy szőlőddel és olajfáiddal. Hat napon át végezd munkádat, a hetedik napon szünetei, hogy ökröd és szamarad is pihenjen, és hogy szolgálót fia és az idegen is felüdüljön. Tartsátok meg mindazt, amit parancsoltam nektek. Idegen Istenek nevét ne hívjátok segítségül, ne is lehessen azt a szádból hallani. Minden évben Három alkalommal üljetek nekem ünnepet. A kovásztalanok ünnepét tartsd meg. Hét napig kovásztalant egyél, Ahogy megparancsoltam neked, Abib hónap meghatározott idejében, Amikor kijöttél Egyiptomból. Ne jelenj meg üres kézzel előttem. És bármit vetsz a földbe, a te munkát zsengélyi aratásának ünnepét, Az év végén pedig a szüret ünnepét, És üld meg, amikor begyűjtesz minden termést a mezőről. Évenként háromszor jelenjen meg minden férfi, Az Úr, az Isten színe előtt. Ne áldozd kovászos fölött vágó áldozatom vérét, és az ünnepem hája nem maradjon meg reggelig. Földed első terméseinek zsengéjét vidd el a te urad Istenet házába. Ne főzd a gödöjét anyja tejében. Íme én elküldöm angyalomat, aki előtted fog járni, és őrizni fog az úton, és bevezet a helyre, amelyet készítettem. Megtiszteld és hallgass az ő szavára, és ne gondold, hogy meg kell vetned őt, mert nem fogja megbocsátani, ha vétkezel, mert az én nevem van benne. Ha hallgatsz az ő szavára, és megteszel mindent, amit mondok, ellensége leszek ellenségeidnek, és gyötörni fogom a téged gyötrőket. Angyalom ugyanis előtted fog járni és bevezettéged az Amoritákhoz, és a Hetitákhoz, és a Perizitákhoz, és a kánoániakhoz, és a Hivitákhoz, és a Jebuzitákhoz, akiket én fogok összetörni. Ne imád Isteneiket, és ne tiszteld őket. Ne cselekedj az ő tetteik szerint, hanem rombold le azokat, és törd össze a köveiket. És szolgáljatok a ti uratoknak, Isteneteknek, Hogy megáldjam kenyereteket és vizeteket, És elvegyem körödből a betegséget. Nem lesz elvetélő, sem terméketlen a földeden, Betöltöm napjaid számád. A tőlem való rettegést küldöm előtted, És megzavarok minden népet, amelyhez mégy. És megfutamítom előtted ellenségeidet azáltal, hogy előbb darazsakat küldök, melyek előzik a hívvitákat, és a kánaániakat, és a hetitákat, mielőtt bevonulnál. Nem üzemelőket előled egy esztendőben, nehogy a föld pusztasággá váljon, és megsokasodjanak ellened a mezővadjai. Lassanként üzemel őket a színed elől, Amíg megsokasodsz, És birtokba veszed a földet. Határaidat kiterjesztem A vörös tengertől, A filiszteusok tengeréig, És a sivataktól a folyamig. Kezetekbe adom a föld lakóit, És elűzöm őket a színetek elől. Nekös szövetséget sem velük, sem isteneikkel. Ne lakjanak a földeden, Nehogy bűnbe vigyenek ellenem, Ha isteneiknek szolgálnál, Ami biztosan botrány lenne számodra.